Emelin metku numero 325. Kissan kulma. Emelin koti oli oikein mukava pieni maalaistalo. Kaikki viihtyivät siellä. Emeli ja hänen pieni iidasiskonsa, Emelin äiti ja isä, niin ja kissan kulmasta pitivät myös talon Aaturenki ja Liina Piika. Vaikka onhan täällä hirveästi kurjaakin, Liina sanoi. Talvella lumet ja kesällä kaiken maailman kärpäset. Ja sitten on tuo Emeli, joka tekee metkuja ja kesät talvet. Niin että kurjuutta täällä kyllä piisaa. Silloin Emelin äiti katsoi tiukasti liinaa, sillä hän ei halunnut, että Emelin metkuista puhuttiin. Ne kyllä tuottivat hänelle muutenkin murhetta, ilman että liinan tarvitsi niistä jankuttaa. Mutta siitä hän oli kyllä samaa mieltä, että kärpäsiä riitti kerrakseen ja häpeämättömiä ne olivat, varsinkin ruoka-aikoina. Sillä kun kerännyttiin pöydän ympärille syömään lihakeittoa tai mitä milloinkin, niin vips vain, siihen ne tulla pörräsivät. Vasta illan tulle ne suostuivat asettumaan levolle keittiön kattoon, ja siellä niitä oli rakosissa ihan sakeanaan. Ja niin kuin Emelin äiti vihasi kärpäsiä. Ne viheliäiset pörräjät vievät minulta vielä hengen. Hän sanoi, kärpäs paperi minun on ostettava. Eemelin isä oikein säikähti.